Molly. Az első egy-két hétben nem csináltam mást, mint hogy reggel kisétáltam a metroállomásra, felültem a túlpart felé tartó szerelvényre, majd a Blackfriars-től a nyakamba vettem a várost. Úgy viselkedtem, mint egy turista. Őszintén tudtam örülni a Big Ben és a Buckingham palota látványának, és egy sült halnak a Temze parton. Mégis a sajátoménak éreztem ezt a kavalkádot. Az ízeket, az illatokat, a ritmust, amely szinte együtt lüktetett a vénáimba a zubogó vérrel. Százasával készítettem a fényképeket, amelyeket aztán soha többé nem néztem meg, mintha nem is akarnék tudomást venni az egészről. A figyelmem a múltban kalandozott még mindig. Sokat gondoltam a bátyámra, az egyetlen emberre, akitől egy kicsit sem tartottam. Az arca még élénken élt az emlékezetemben. Charlie imádta a folyót, a keskeny, mohazöld nene folyót, ami olyan lustán szeli át a northampton mint egy csoszogó öregasszony. Imádta a folyó illatát, a fáradhatatlan hullámzást, amely andalító táncra hívta az apró csónakokat. Imádott a part búja zöld fűjébe takarózni, széttárni az ujjait, és közéjük fogadni a harsogóan üdefű mint mintha meg akarná fésülni a rétet. Emlékszem az öreg fahidra a félúton Northampton és Wellinborró között, ahol a folyó keskeny ágakra bomlik, és apró, élinkzöld növényszőnyeggel borított szigeteket hoz létre. A természet mindig is elkápráztatott. Ez volt talán a legerősebb kapcsolódási pontunk Csárlival. Ilyenkor éreztem azt a bizonyos eltéphetetlen köteléket, amit a hétköznapokban sokszor pokol nehéz volt megtalálni. Vajon szeretné a temzét? A hajók méretén minden bizonyal elképedne. Ezek mellett a monstrumok mellett, amelyeknek még a Tower Bridge is megnyílik, az ő imádott kis lélekvesztői eltörpülnének. Hiányzott Charlie. Egyedül voltam. Sokszor órákat üldögeltem padokon, és azon gondolkodtam, hogy lehet az, hogy több millió ember örvénylik körülöttem, mégsem tudok egyikkel sem kapcsolatba lépni. Igazából sosem jöttem ki jól velük. Mintha nem azonos fajba tartoznánk. Folyton úgy éreztem, mintha a vizslatnának, feltérképeznék a gyenge pontjaimat, és ítélkeznének felettem. Így hát inkább elkerültem őket. Tudom, hogy furán hangzik, de többnyire a belső hanggal beszélgettem, aki társbérlőként kivett egy szobát az elmémben, és onnan osztotta az észt. Nem volt túl kedves, leginkább csak puffogott és sértegetett, így morcos mollinak neveztem el. Kisétáltam a Waterloo-hídra, és neki támaszkodtam a korlátnak. Futók és biciklisek suhantak el mögöttem, gyalogosok csevegtek bábeli nyelveken. A temze visszataszító, zöldes-szürke arcát mutatta aznap, nem fedeztem fel benne semmi szépet. Szinte a bőrömön éreztem, milyen hideg lehet. Hello, Bork, csinálnál rólunk egy képet? érintette meg valaki a vállam. Jó is tűnt fel a látóteremben. Elvörösödtem, mint mindig, amikor helyes fiúkkal, férfiakkal találkoztam. Követtem a tekintetét, és megláttam a lányt, akivel volt. Azt a típus testesítette meg, aki még turistaként egy egész napos városnézést követően is úgy néz ki, mintha órákat dolgozott volna rajta egy komplett szépségi pari csapat. Persze, biccentettem, és elvettem a felé nyújtott okostelefont. Léci állót! A fekvőn úgy nézek ki, mint egy disznó! Látott el instrukciókkal a lány, majd kivillantotta a fogsorát, elvéve az önirónia élét, és világosát tette, hogy még ő maga sem hiszi el, amit mondott. Kattintottam párat, majd visszaadtam a készüléket. Morcos ő őszintén bizakodott, hogy mindegyik borzalmas lett, és valahogy sikerült új újfelesleget, egy csinos tokát, és hatalmas szemalatti táskákat varázsolnom a csajra. Mondtam, hogy az elmetásbérlőm elég kellemetlen alak. Vágyakozva néztem utánok, amikor továbbáltak, és pontosan tudtam, hogy csak azért utálom annyira azt a lányt, mert azt képviseli, ami én nem vagyok. Maga biztos, szép és egy dögös pasi barátnője. Muszáj lesz valahogy szembenéznem a félelmeimmel és közeledni a többi ember felé, morfondíroztam. Már semmi nem akadályozza meg, hogy barátokat szerezzek, vagy akár párkapcsolatot. Aztán megállapodtam magammal, hogy valami reálisabbal kezdek. Egy új állással. Sokan nem értik, miért olyan nehéz beilleszkednem. Azt hiszik, buta vagyok, rossz fej, vagy csak szimplálusta. Bár Bárcsak igazuk lenne. Bármelyik verzióra elcserélném azt a szorongást, ami társas helyzetben tör rám. Hirtelen lebénulok. A gyomram összezsugorodik, a hangom elcsuklik, és minden gondolat eltűnik a fejemből. A nagy társaságot eleve kerülöm, már csak az elképzeléstől is megemelkedik a stressz szintem, hogy a figyelem középpontjában találom magam. De ez a helyzet akkor is, ha csak egy emberrel találkozom, hiszen akkor nincs hova bújni. A figyelem olyan, mint egy éles penge, amit a bőröm alá döfnek, aztán hosszasan vájkálnak az érzékeny húsban. A legszörnyűbb az egészben, hogy néha vannak jobb napjaim is, amikor egész közlékenyé válok, és nem rémülök halára, ha valaki feltesz egy kérdést. Ez a kiszámíthatatlanság megőrít. Sosem tudom előre, hogy képes leszek-e kibírni egy találkozást, vagy mi alatt a másik beszél, végig azon fogok-e aggódni, hogy a testi funkcióim cserben hagynak. Ha a sátán bekopogtatna az ajtómon, hogy felajánlja, egy csapásra megszabadít a félelmeimtől, de cserébe halálom után a pokol legsötétebb bugyrába száműzi a lelkemet, gondolkodás nélkül rából intanék. Ez már a legsötétebb bugyor, emlékeztetett morcos Molly? A szociális készségeim katasztrófájával szembesültem akkor is, amikor átböngészve az összes állásportált arra a megállapításra jutottam, hogy a sikeres elhelyezkedéshez alig, hanem állásinterjúkon is részt kéne vennem. Az eddigi interjúimon nem támasztottak felém túlzott elvárásokat. Nem kérdeztek olyasmit, hogy mik a rövid és hosszú távú terveim, miért érzem magam tökéletes jelöltnek az adott pozíció betöltésére, és milyen szokatlan hobbiaim vannak. A hamburgersütéshez általában elégséges feltétel, ha az embernek van keze. Ennél többet a későbbi munkahelyeimen sem vártak el tőlem. Megszoktam, hogy a napjaim monoton feladatok elvégzésével telnek, és közben nem igazán van szükség rá, hogy bárkivel is interakcióba lépjek. Kényelmes volt és biztonságos. Rohadt unalmas és lélekölő, de viszonylag veszélytelen. Mikor jön el az a pillanat, amikor valaki határozottan ráébred, mire hivatott? Ismertem olyanokat, akik már gyerekkorúban tudták. Az általános iskola után sokaknak egyszerű volt a pályaválasztás. Elkötelezték magukat egy karrierút mellett, és végigjárták. Érettségi után célirányosan egyetemre mentek, majd elhelyezkedtek, és mostanra már megvetették a lábukat egy jó munkahelyen. A Facebookon ügyvédek, orvosok, tanárok, színészek, könyvelők, menő múltis macsók köszöntek vissza minden alkalommal, és csak alig-alig tudtam felfedezni bennük az egykori osztálytársaimat. És persze sokan már családot alapítottak. A proféjaik csodás nyaralásokról, tökéletes eljegyzésekről, álomesküvőkről, gyönyörű kisbabák születéséről harsogtak. Oké, okay, tudom, hogy a közösségi média hamis képet fest, és filterek mögé rejti a valóságot. Mégsem tudtam kivédeni a frusztráló hatását. Mi van az olyan emberekkel, mint én, akik még 27 évesen sem tudják, mihez kezdjenek az életükkel? Akik nem éreznek magukban kellő tehetséget és érdeklődést semmilyen hivatás iránt. Akik félénkek, és egyáltalán nincs bennük kezdeményezőkészség, És akik a harmadik X-hez közeledve sem találtak még partnert, és a gyerekvállalás is csak valami távoli, homályos elképzelés, amit jó lenne abszolválni azelőtt, hogy az összes petesejtjük öngyilkos lesz. Nos... Az ilyen emberekre általában rásütik a loser bélyeget, és a kezükben nyomnak egy egyirányú jegyet a társadalom peremvidékére, szürke falvára, ahol végtelen melankóliában tengethetik el a legkevésbé sem instagram-kompatibilis életüket. Ha eddig nem derült volna ki, a két szélsőséges megnyilvánulási formám a szarkazmus és a szentimentalizmus. De mindkettővel csak a bizonytalanságomat próbálom leplezni. De hát nem éppen azért vagyok itt, hogy új életet kezdjek? hogy kiderítsem, mire vagyok képes, és megpróbáljam leküzdeni a gátlásaimat. A testem egy nemleges válaszsal visszaküldött a startvonalra. Olyan hány inger tört rám, hogy órákig csak magzatpózban voltam képes létezni. Aztán elegem lett a siránkozásból, és felkászálódtam a padlóról. Másnap egy élelmiszerüzlet személyzeti osztályán találtam magam, hogy megérdeklődjem, szükségük van-e feltöltőre, vagy eladóra, vagy takarítóra. Lesütött szemmel várta, még a barátságtalan vörös nő a számítógépében kutat, és közben úgy éreztem, illékonnyel válok, és egyszerűen elpárolgok a valóságból. Apró pontok táncoltak a szemem elé, és bedugult a fülem. Minden porcikámmal éreztem, hogy nem akarok itt dolgozni. Nem akarom folytatni az eddigi életemet, és kiegyezni valamivel, ami cseppet sincs az énemre. De fogalmam sem volt, mi más tehetnék. Hogyan tegyek szert önbizalomra? Hogyan legyek úrrá ezen az iszonyatos félelmen? Szóval, zökkentett ki a hang a saját magammal folytatott párbeszédből. Felpillantottam, és egy egyre türelmetlenebb szempárral találtam szembe magam. Tessék, kérdeztem vissza zavarodottan. A kasszába be tudlak rakni. Egy formanyomtatványt telt elém. Töltsd ki ezt a papírt, aztán majd behívunk. Észre sem vettem, hogy már itt tart a beszélgetés. Köszönöm, akkor majd beadom. Miért most nem tudod kitölteni? Tolta le a szemüveget az orrán a szemézet is. Még szeretném átgondolni. Erre felnevetett. A gúnyos kacai az elevenen nem behatolt, és Morcos Mali hirtelen felé légült. Te szerencsétlen! Fogta a fejét az elmén belsejében. El nem nem mielőtt még jobban beégeted magad. Felkaptam a papírt, majd kiviharzottam a szűkös irodából, átvágtam az üzleten, és kirontottam a friss levegőre. A nevetés a fejemben rekedt, és oda-vissza pattogott a két fülem között. Mit talált olyan mulatságosnak? Talán nem gondolhatom át a döntéseimet, mielőtt elkötelezem magam? Valami óriási ostobaságot mondtam volna? El kellett volna fogadnom az állást? Egyre szörnyűbb bűntudatot éreztem. Elindultam céltalanul a Walworth úton, hogy lenyugtassam magam. Belestem az olcsó üzletek kirakatain. Féléres holmik és tocsogó gyorsételek kínálták magukat mindenfelé. Kiábrándító volt. Iszonyú fejfájást tört rám a fritőzolaj mindent átható szagától. Kis elszédültem. Gyorsabbra fogtam a lépteimet, de mintha egy méter sem haladtam volna előre. Az utcakép változatlan maradt. A boltok csak sorjáztak felém, én pedig úgy éreztem, mintha maga alá temetne a bűz és a szemét. Szorítani kezdett a melkasom, és mintha a tüdőm bezárult volna. Nem tudta magába fogadni a beszívott levegőt. Megálltam, és neki támaszkodtam a falnak. Szégyeltem, hogy ilyen állapotba kerültem. Nem akartam, hogy bárki is lássa rajta, milyen pokolian nehéz egyben tartanom magam. Legszívesebben eltűntem volna a földszínéről, csak szép csendben elpárologtam volna. Ekkor félig lehúny szemhélyem alól megpillantottam a kutyát a kirakadban. Ez kizökkentett a kialakulóba lévő pánikrohamomból. A szorítás kisé engedett, és a levegő utat tört magának a tüdőm felé. A kirakadban könyvek sorakoztak, és középen egy elnyűjt, koszos, rongyos párnán ült a mops. Unott, barátságtalan képpel vizslatott, majd hatalmasra tátott szájjal rámásított. Szinten nevetni támad, kedvem. Felpillantottam a cégér irányába. Lélekmenhely, hirdette a felirat. Hitet borzongás futott végig a gerincemen, és felágaskodtak a szőrszálak a karomon. Ha ez nem az isteni gondviselés jele, akkor nem tudom mi az. árad szét bennem a felismerés. Fogalmam sincs mi vit de benyitottam, mire az ajtó feletti csengő vidám csilingelésbe kezdett. A kutya végigmért majd visszafektette a fejét a mancsára. A bolt kicsinek tűnt, de tel is tele volt könyvekkel. Minden falat padlótól a plafonik könyves polcok takartak, és középen is állt egy-két sziget. A pult mögött egy fiatal férfi ült. Dús, hullámos, fekete haját a tarkójánál összefogva hordta, és arcát erős szörzet borította. Bőre karamelszínű volt, egzotikus külsejéből ítélve indiainak gondoltam. Jó napot! – motyogtam az orrom alatt. – Hello! – viszonozta a köszöntésemet. Elkaptam róla a tekintetem, és úgy tettem, mintha a könyvcímeket tanulmányoznám, de az igazat megvalva a betűk összefolytak a szemem előtt. – Mit keresel? – érdeklődött a férfi erős kelet-londoni akcentussal, ami igencsak meglepett. – Nem tudom – makogtam. – Azt szerettem volna, ha békén hagy. Váratlan közvetlensége és kíváncsi már-már zavaróan tolakodó pillantása kínosan érintett. Az égi erről alkotott fantasztikus ideám hirtelen totál baromságnak tetszett. Gondoltam, találomra lekapok egy könyvet, hogy ne tűnjek teljesen hibbantnak, aztán köddé válok. Idegen vagy errefelé, igazam van? Találgatott a pasas. Rápislantottam és óvatosan biccentettem egyet. Tanulás? Munka? Egy szerelmi afér? Tessék! A tarkón verejtékezni kezdett. – Miért jöttél Londonba? – Válaszolj, ha kérdeznek, tért magához morcos Molly eddigi kábulatából. – Vagy itt is le akarod járatni magad? – Hát euh, én csak euh, úgy ennyit tudtam kinyögni, és éreztem, ahogy egyre hevesebben csattannak saját képzeletbeli ostorcsapásaim a hátamon. – A kutya magáé, izé, a tiéd… Dobtam egy mentővet, ami a kérdés bárgyúságát tekintve inkább sűjjedő csónak volt. – Ször Winston a világé! – villantotta ki hófehér, de valóban vakító a hófehér fogait a férfi, majd csettintett néhányat a nyelvével. – Winston, ide fáradna lenne, oly szíves! A kutya méltóság teljes mozdulatokkal feltápászkodott a párnájáról, majd elsétált mellettem, és eltűnt a pult mögött. A férfi megpaskolta a hátát, aztán az ölébe vette, amit az ebb mérsékelt lelkesedéssel tűrt. – Tényleg így beszélsz vele? – préseltem ki magamból idétlenül. A férfi felém fordította a kutya pofáját. – Nézd rá! Szerinted eltörni, ha tiszteletlen volnék vele? Idegesen elnevettem magam. Magam sem tudom honnan jött, de hirtelen felbugyogott a lényem belsejéből. kikerülte morcos molly dühött ellenállását, és egyszerűen a felszére tört. Jó pofának találtam, hogy a kutyának maximális udvariasság jár, velem viszont úgy beszél, mintha haverok volnánk. Nem tudtam eldönteni, hogy ez imponál, vagy sért. A dús szakállalatta alatt a pasas szája is felfelé kunkorodott. Egy percnyi légüres támadt közöttünk, aztán zavartan visszakaptam a fejem a könyvszigetre. Milyen könyveid vannak? kérdeztem. Nem látok semmit, amit ismernék. Mit szeretsz olvasni? Regényeket. Szinte... Bármit. A férfi felállt és kilépett a pult mögül. Nem volt túl termetes, de jó felépítésűnek láttam. Fehér vászonnadrágot és lenge inget viselt, amelyen olyan színkavalkád uralkodott, mintha frontálisan ütközött volna egy szivárványal. A felső néhány gombot begombolatlanul hagyta, így ráláthattam sűrű, fekete szőrrel borított melkasára. Egy lánc lógott a nyakában, rajta valami furcsa, számomra ismeretlen szimbólummal, a csuklóján pedig fonott, kisé már elrongyolódott kötők sorakoztak. Tökéletesen megfelelt annak a képnek, amit a modern hippikről alkottam magamban, nagyjából anélkül, hogy egyet is ismertem volna közülük. Nem tartok regényeket, mondta, miközben közelebb sétált. Leginkább ezoterikus és önfejlesztő könyvekkel foglalkozom. Megvan néhány vallási cuccom is. Jóga, táplálkozás, tudomány, ilyesmik. Ó, oh, válaszoltam roppant bölcsen. Soha nem kalandoztam még el a fikciótól az irodalom ilyen idegen és különös tájaira. A férfi egészen közel jött hozzám, és olyan alaposan végigmért, hogy a lábam akaratlanul is remegni kezdett, a verejték pedig már a hátamon csorgott. Mindannyian keresünk valamit, folytatta ki az igazságot, ki a boldogságot, ki a siker kulcsát. Te mit keresel? Én... hajtottam le a fejem. Valami olvasnivalót. A pasi szemmel láthatólag remekül szórakozott rajtam. Tudod mit? Adok egy katalógust. Mondta majd a kezembe nyomott egy színes füzetet. Ebben benne vannak a kategóriák legjobb könyvei. De weboldalam is van, ha az kényelmesebb. Nézz szét, és ha bármi érdekel, nyugodtan kérdezz. Ha visszajössz, adok tíz százalék kedvezményt. – Köszi! – hebegtem, majd elindultam a kijárat felé. – Jó felfedezős, itt, integetett ő. – Viszlát! – Mielőtt kiléptem volna az üvegajtón, még megtorpantam egy pillanatra. – Hódolatom, Sir Winston! hajtottam fejet, aztán jó jószerivel kizúdultam az utcára. Alig vártam, hogy hazaérjek és magamra zárjam az ajtót. Hazudhatnám, hogy teljesen megfeledkeztem az egészről, vagy hogy csak napokkal később jutott eszembe a könyvesbolt. De az igazság az, hogy amint hazaértem, rákerestem a weboldalra. Csak úgy, mint maga az üzlet, az internetes felület is különleges hangulatot árasztott. Elmosolyodtam, amikor a főoldalon felfedeztem egy fényképet Sir Winstonról a következő felirattal. A lélekmenhely védőszentje délutáni fekvő párnán.” XXI. század első fele színes digitális fénykép. Lejjebb görgettem, és ahogy számítottam rá, a talán túlságosan is kedves eladóról is találtam egy fotót. Mint kiderült, ő volt a tulajdonos, és egyben a bolt egyetlen alkalmazottja. Méző régnek hívták, és saját bevallása szerint az álmait élte, amiben a jelek szerint az is beletartozott, hogy könyvet írt, és előadásokat tartott a spirituális útkeresésről. Bármit jelentsen is ez. Hedonista jogiként apostrofálta magát. A Facebook profilképén egy hegytetőn ült lótuszülésben, miközben a távoli horizonton felbukkant a felkelő nap aranykupolája. Igen, a weboldal után a Facebookon folytattam a digitális kukkolást. Egy igazán gazdag és izgalmas élet néhány pillanatképe jelent meg előttem, ami egyszerre vonzott és taszított kétségbeesésbe az én oldalamon egy őszi tájkép szolgált háttérképgyenánt és egy régi fotó képviselt. A hajam alól alig látszott ki az arcom, és még azt is napszemüveg mögé rejtettem. Semmi mást nem osztottam meg. Ha valaki odatévet, nem talált fotóalbumot, helyzetjelentéseket, boldog pillanatokat, vicces képeket, vagy óriási bölcsességnek tűnő közhelyeket, amit több millióan továbbosztottak már azelőtt. Nem talált semmit. Akaratlanul is összehasonlítottam magam a jóképi jógival, és egyértelműen veszítettem. Morcos móli helyeslően bólogatott, amikor kiléptem a böngészőből, majd lezártam a laptopon fedelét. Jobb lesz, ha kiverem a fejemből az egész marhaságot. Eszembe jutott anya és apa. Vajon mi lehet velük? Sokszor gondoltam rájuk, és olyankor szörnyen éreztem magam. Az a fájdalmas, mindenről lemondó kifejezés anya arcán ráégett a retinámra. Akkor is magam előtt láttam, ha becsuktam a szemem. Arra gondoltam, mennyi mindent feláldozott értem. Én pedig úgy háláltam meg, hogy a szükség órájában magára hagytam. Hirtelen elviselhetetlen bűntudat nehezedett rám. A telefonért nyúltam, hogy felhívjam anyát. Úgy voltam vele, hogy ha csak a szomorúság leghalványabb árnyalatát is megérzem a hangján, azonnal vonatra pattanok és hazautazom. De erre nem került sor. A harmadik csörgés után kinyomta, és nem hívott vissza. Pár nappal később ismét a Walworth útra vitt a lábam, és megpillantottam egy kézzel táblát az egyik pékség kirakatában. Eladót felveszünk azonnali kezdéssel. Mivel addigra sem világosodtam meg a tökéletes karrier út tekintetében, tettem vele egy próbát. A tesco minden esetre kecsegtetőbbnek tűnt. Váltott műszakban kellett dolgozni egy másik lánynyal, így egyszerre csak egy aladó tartózkodott az üzletben, míg hátul a sütőknél egy hallgatag, kelet-európai fickó gondoskodott a friss pékáró utánpótlásról. Mintha végre valaki gondolt volna a magamfajta szende szociófóbokra is. A fizetés persze nem vetítette előre a Rockefelleri képét, de ahhoz elégségesnek bizonyult, hogy elkezdjem a londoni életemet, és egy kis időt nyerjek, mielőtt megtalálom az munkám. Az azonnali kezdéssel sem vicceltek, szinte még be sem mutatkoztam, már megkérdezték, hogy másnap reggel be tudok-e állni. Mire vársz, hogy limuzint küldjenek, érted? forgatta a szemét morcos molly. Ezúttal hallgattam rá, és elvállaltam a munkát. Csak később tűnt fel, hogy ez utam naponta kétszer is elvezet a lélekmen menhely előtt, ami mindössze egy sarokkal arrébb állt. Sokszor éreztem erős késztetést, hogy visszamenjek és megismerkedjek Mézőreiddel, de mielőtt beleélhettem volna magam az elképzelésbe, elvetettem az ötletet. Ugyan mit tudnék neki mondani? Annyira unalmas és eseménytelen életet élek, hogy még én is kiábrándulok saját magamból. Pár nap után már inkább az út másik oldalán sétáltam a pékség felé, nehogy észrevegyen a kirakat előtt. A sorsot azonban nem tudtam kicselezni. Anyám beszélt mindig a sorsról. Azt mondta, ne hívjam ki magam ellen, meg elégedjek meg azzal, amit kaptam tőle. Gyerekkoromban sötét, haragvó, démoni entitásnak képzeltem, aki üres szemgödrei mögül lesve várja, hogy valaki megszegi a társadalom írott és iratlan törvényeit, hogy aztán lesújtson rá, és csont pórrázózza a lázadók az embert. Most már inkább csak egy nyavajás kis trollt láttam benne. Egy nap a könyvesboltos rác és a kutyája megjelentek a pégség ajtajában. Annyira zavarba jöttem, hogy automatikusan a nevén köszöntöttem, pedig a legutóbbi találkozásunkkor be sem mutatkozott. Még egy szót sem váltottunk, de már lebuktattam magam, hogy utána néztem az interneten. – Te itt dolgozol? – nézett körül vigyorogva Mézörreid. E – Hát… aha… – Még sosem láttalak itt. – Csak nemrég kezdtem. – Habogtam. – Tudom, nem valami menő, de csak átmeneti. – az egykori miniszterelnökünkről elnevezett Mops rám sötét barna szemét. Hirtelen átfutott a fejemen, milyen lelki világa lehet egy olyan állatnak, amire a teremtő egy örökké morózusnak tetsző maszkot forrasztott. Talán épp szarkasztikusan fortyant egyet magában, konstatálva a humanoidok teremtési nehézségeit. Viccelsz, ez nagyon menő! Mosolyodott elmézőn. A város legjobb fahéjas csigáját sütik ezen a helyen. Ha már itt tartunk, kettőt kérek. Meg egy teljes kávét, dobozosat. Hűtött legyen, vagy ne? Rászta meg sötét haját. Nem nekem lesz, hanem az uraságnak. Mutatott a kutyára. Mindenkinek kell valami káros szenvedély, nem? Legalább nem dohányzik. Idegesen felnevettem. Nem csak helyes, de vicces is. Mintha eddig nem éreztem volna magam elég szarul. Gyakra jársz ide? Kérdeztem. Igyekszem nem annyira gyakran, mint amennyiszer megkívánom ezt. Vette el tőlem a becsomagolt péksüteményt. Itt laksz a környéken? A vágtam rá. Te jó jég, a személyigazolvány számodat és a melltartó méretedet nem akarod mindjárt az órára kötni? És te? Nem messze. Mondta, és közben végigfuttatta rajtam a szemét. A tenyerem újfent izzadni kezdett. 27 év alatt sem tanultam meg, mit kezdeni a helyzettel, amikor egy férfi megnézett. Na, nem mintha ez olyan gyakran előfordult volna velem, és persze, ha nem néztek meg, akkor meg azon siránkoztam. Ahhoz azonban legalább hozzászoktam. Bejössz majd a kedvezményedért? A ami miért? Tudod, a 10%-os kupon az első vásárlásért, vigyorgott. Segítek neked választani valamit. Öh, oké, okay. egyeztem bele. Klassz! Biccentet majd finoman meghúzta a pórást. Sir Winston olyan hangot hallatott, mint egy jól lakott anyakoca. Már majdnem kiléptek az ajtón, amikor mézön a fejéhez kapva visszafordult. A nevedet meg se kérdeztem. Molly! vörösödtem el. Nem tudtam, mire vélni a figyelmét. Az emberek többnyire nem szeretnek vesződni velem. Az első néhány szó után általában meglátom azt a lemondó kifejezést az arcukon. A szájuk megrándul kisé, majd lebítjed, a szemük pedig szó szerint élettelenné válik, ahogy kialszik benne az érdeklődéstüze. Lehetetlen, hogy épp egy ilyen srác vegyen észre bennem bármi vonzót is. Meggyőztem magam, hogy csak kedves akart lenni, és megfeledkeztem a meghívásról.